17. fejezet Harriet Sloan – Mi a baj? – kérdezte Elizabeth ezredszerre is. – Árult el, mi a bajod? A baba nem árulta el, csak visított tovább, ahogy már hetek óta tette. 6.30 sem értette. – De hát már mondtam, hogy az apukád, hiszen megbeszéltük. A baba visított tovább. Elizabeth hajnali kettőkor fel alájárkált az aprócska házban. Ringatta a kislányt, már fájt a karja, és majdnem megbotlott egy kupac könyvben. A fenébe! kiáltotta és védelmező magához szorította a babát. Újszülöttes anyaként annyira fáradt volt, hogy nagyjából minden a padlón kötött ki. Kiszoknik, nyitott biztosító tők, banánhéj, olvasatlan újságok. Egy ilyen pöttöm teremtés hogy okozhat ekkora felfordulást? A baba erre Elizabet fülébe visított. Ez elég is volt válasznak. – Kérlek! – suttogta Elizabeth, és lerudjott egy székre. – Kérlek, kérlek, kérlek, hagyd abba! Megigazította a kislányt a karjában, a szájához tette a comis üveget, és bár a baba eddig ötször fintorogva elfordult, most úgy kezdett enni, mintha csak erre várt volna. Elizabeth még a lélegzetét is visszafojtotta, nehogy megint elkezdődjön a visítás. Egy kisbaba kész időzített bomba. Egy rossz mozdulat, és robban. Doktor mészen figyelmeztette, hogy egy új szülöttel sokat endő, de ez valami más volt. Rapszolgaság. A kis zsarnokhoz képest nérócsászár császár is elbújhat, de az őrült Lajos király is. És ez a visítás. Elizabeth inkompetensnek érezte magát tőle, sőt attól tartott, hogy a lánya nem kedveli őt. Már most sem. Lehúnyta a szemét, és a saját anyjára gondolt, ahogy a szájában lógó cigarettáról a hamu belepottyant a rakott zöldségbe, amit Elizabeth pont akkor vett ki a sütőből. Igenis van olyan, hogy az ember már kiskorában sem kedveli az anyját. Mérhetetlenül fárasztó volt a vég nélkül ismétlődő etetés, fürdetés, öltöztetés, pelenkázás, ringatás és a hangerő. Persze monoton tevékenység volt az evezés is, és például a tüzi játék hangereje is zavaró, de ezeknek általában egy óra után vége szokott lenni. Ami a babát illeti, ott évekig nem várható javulás. Amikor pedig a baba aludt, azaz soha, akkor is akadt tenni való. Mosás, tápszerkészítés, fertőtlenítés, főzés és doktor, Spock Csecsemőgondozás gyermeknevelés című könyvének állandó büngészése. Elizabethnek annyi dolga volt, hogy még listát sem tudott készíteni a teendőkről, mert egy lista is csak újabb feladatot jelentett volna. Meg persze ott volt a pénzkeresés is. Hastings kutatóintézet. Aggódva pillantott a nagy kupaci jegyzetre és kutatási jegyzőkönyvre a kollégái munkájára. Amikor vajudott, azt mondta dr. Mészönnek, hogy nem kér fájdalomcsillapítást. Tudós vagyok, teljesen magamnál akarok lenni, hogy megtapasztaljam a folyamatokat. Hazudta. Hogy mi volt az igazi ok? Nem volt rá pénze. Kis elégedett sóhajt hallott, És meglepetten vette észre, Hogy a lánya elaludt. Moczarni sem mert, nehogy megzavarja, Csak nézte a kis kipirult arcocskát, A csücsörítő szájacskát, A szőkeszemöldököt. Eltelt egy óra. A karja már teljesen elzsingbott. Ámulva figyelte a továbbra is alvó babát. Két további óra elrepült. Ideje felállni. Győzködte magát. Mozdulj meg! Előrehajolt, óvatosan felállt, aztán egyenesen a hálószobába ment, lefeküdt és maga mellé tette a még mindig alvó kislányt. Lehunyta a szemét, felsóhajtott, aztán mély, álomtalan alvásba zuhant, és csak akkor ébredt fel, amikor a baba is. Az órára pillantva látta, hogy kerek öt percet alhatott. Nem jövök rosszkor? kérdezte dr. Bori Vejc reggel hétkor, amikor Elizabeth ajtót nyitott. Biccentett, és a rendetlenségben utat vágva elmosírozott a kanapéhoz. De igen? Na jó, de nem igazán munkaügyben vagyok itt, magyarázkodott Bori Vejc. Csak egy gyors kérdés. Amúgy is be akartam ugrani, megnézni, hogy vannak. Hallom, megszületett a baba. Végig mérte elizabeth -et. Mosatlan haj, félre gombolt blúz, még mindig kiségömbölyű has. Kinyitotta a táskáját, és elővette egy becsomagolt ajándékot. Gratulálok! Ön ajándékot hozott? Csak egy kis apróság. Vannak magának gyerekei, Doktor Bori Vajc? A férfi körbe pillantott, de nem felelt. Elizabeth kinyitotta a dobozt, és egy cumit meg egy plüsnyolat talált benne. Köszönöm, mondta, és most már tényleg örül a látogatónak. Hetek óta nem beszélt egyetlen felnőttel sem. Nagyon kedves. Igazán nincs mit, felelte Doktor Bori Weitz esetlenül. Remélem tetszeni fog a babának. Kisfiú vagy kislány? Kislány. Kis visító csomagocska, tette hozzá 6-30. Doktor Bori Weitz előhalászott a táskájából egy papírt. Semmit nem aludtam, mentegetőzött Elizabeth. Ez most nagyon nem alkalmas. Kérem, mizzott, két óra múlva megbeszélésem van donattival Doktor Bori Weiz pénzt. Kérem, Elizabeth elbizonytalanodott. Már egy hónapja nem volt bevétele. Tíz perc, mondta, és elvette a bankjegyeket. Nem alszik mélyen a kicsi. A munkaügy egy órába telt, és miután doktor Borivajc távozott, a baba még mindig aludt. Hogy dolgozzon egy kicsit, Elizabeth átment a laborjába, de csak leroskodta padlóra és egy szakkönyvre hajtotta a fejét. Egy pillanattal később már mélyen aludt. Kelvinről álmodott. A férfi a nukleáris mágneses rezonanciáról olvasott, ő pedig Bovárini egyik részletét olvasta fel 6.30-nak. Épp előtte magyaráztál a kutyának, hogy a szép irodalom ellentmondásos műfaj, mert az olvasók azt állítják, hogy értik, pedig az író talán egészen máshogy értette, vagy esetleg értelmetlen az egész. A Bovariné ékes példa erre, mondta. Itt, ahogy Emma megnyalja az ujját, az sokak szerint alantas testi vágyat jelképez. Mások szerint csak íz lett neki a csirke. És hogy Flóbert mint gondolt, az senkit nem érdekel. Kelvin felpillantott a könyvéből, és megszólalt. Nem emlékszem rá, hogy a bovári négy falatokról szólna. Elizabeth válaszolni akart, de ekkor kopogást hallott. Kop, kop, kop. Mintha beköltözött volna egy harkály, és most kiabálna is. Mizzott! Aztán még néhány hangosabb kopogás, és újabb mizzott! Aztán egy fura kis sikkantás, aminek hallatán Kelvin eltűnt. Bizott, A hang ezúttal jóval erősebben hallatszott. Elizabeth felébredt, és egy termetes, őszhajú, virágos, ruhás barnaharisnyás nyás asszonyságot talált a laborjában. Mizzott! Én vagyok az, Mrs. Sloan. Bekukkantottam, és láttam, hogy itt fekszik a földön. Jól van? Sokáig kopogtam, de nem kelt fel, úgyhogy benyitottam, nehogy valami baj legyen. Jól érzi magát? Hívok egy orvost. This Sloan. A nő közelebb hajolt. Úgy látom, nem kell orvos. Viszont felsírt a baba. Oda menjek hozzá, már megyek is. Elsietett, és egy pillanat múlva visszatért. Nicsak, nicsak, ringatta a kis apróságot. Hogy hívják a kicsikét? Med. Medlin, felállt Elizabeth, és feltápászkodott. Madeline. Tehát kislány. Csodálatos. Már korábban is be akartam nézni, amióta hazajött a kórházból a kis ördögfiókával, sokszor mondtam magamnak, mehenni és kopog be, de úgy látom önnek rengeteg a látogatója. Az egyikük nem is olyan rég távozott. Nem akartam zavarni. Az asszonyság felemelte Medlint, megszaglázta a fenekét, lefektette az asztalra, lekapott egy tiszta pelenkát a szárítóról, és olyan szakértelemmel tette tisztába a kapálózó gyereket, mint ahogy egy káboly lasszójával befog egy borjút. Mizott. Tudom, hogy nem könnyű magának, már mint így, Mr. Evans nélkül. Őszinte részvétem, ha még nem mondtam volna. Evans tényleg rendes ember volt. Maga ismerte kávint? kérdezte Elizabet még mindig álomítosan. Hogy hogy? Mi zott? A szomszédja vagyok. Ott lakom szemben. A kis kékházban. Ó, persze. elnézést. Elizabeth elvörösödött, és rádöbbent, hogy sosem beszélgetett még a szomszédasszonyjal. Csak néha-néha integettek egymásnak a kocsi beállóról. Hát persze, hogy ismerem önt, Mrs. Sloan, ne haragudjon. Nagyon fájlat vagyok. Egyszerűen elaludtam a padlón. Ilyet most csináltam először. De nem utoljára, jelentette ki Mrs. Sloan, aki most döbbent rá, hogy a konyha valahogy nem is igazán konyha. Felállt, és medlénden a karjában körbe sétált. Magának most született kis babája. Egyedül van, holt fáradt, azt sem tudja, hol áll a feje, és ez mi a fene? mutatott egy nagy ezüst színű tárgyra. Centrifuga, és valójában Teljesen jó vagyok. Elizabeth megpróbált egyenesen ülni. Senki sincs jól, akinek újszülött babája van, miszott. Ezek igazi kis vérszívók. Maga is úgy néz ki, mint aki kínzó jött. Ha csináljak egy kávét. Elindult a tűzhely felé, de beleütközött az elszívó berendezésbe. Az ég szerelmére, de komolyan mi a fene történt ebben a konyhában? Majd én főzök kávét mondta Elizabeth, és miközben Mrs. Slón ámultan figyelte, oda a rozsdamentes acélpulthoz, egy kancsóból desztillált vizet öntött egy lombikba, majd lezárta egy olyan dugóval, amelynek a tetejéből egy cső kanyarodott ki. A lombikot aztán a bunzenégők között álló két fémálvány egyikére csíptette, és egy furcsa, hovakőként szikrázó fémeszközből tüzet volt. A polcról levett egy C8H10N4U2 feliratú zacskót, a tartalmából egy keveset beleszórt a mozsárba, összetörte, majd a porszerű anyagot először egy különös kis mérlegre borította, majd egy 15x15 centis gézdarabba csomagolta. A batyut beletette egy nagy főzőpohárba, azt ráhelyezte a másik fémálványra, és a lombikból kijövő csövet a főzőpohár aljára vezette. Amikor a lombikban a víz forni kezdett, Mrs. Sloan tátott szájjal figyelte, amint előbb végig bugyborék volt a csövön, majd átfolyt a pohárba. A lombik hamarosan kiürült, ekkor Elizabeth elzárta a bunzenégőt. Egy üvegpálcával megkeverte a főzőpohár tartalmát, mire a barna folyadék furcsa módon, mint valami lebegő kísértet felemelkedett, és visszaáramlott a lombikba. Tejszínt, cukrot, kérdezte Elizabeth, miközben kivette a lombikból a dóvót és kávét töltött. Te jó ég! Hát maga nem hallott az instant kávéről. Amikor viszont belekortyolt, nem tiltakozott tovább. Ilyen jó kávét még soha életében nem kóstolt. Legszívesebben egész nap iszogatta is volna. Na és hogy bírja? Mármint az anyaságot? Elizabeth nagyot nyelt. Látom, olvassa az anyabibliát, Mrs. Sloan dr. Spock könyvére mutatott. Azért vettem, hogy leegyszerűsítsem az életemet. Rengeteg ostobaságot hordanak össze a kisbabák neveléséről, és az egész olyan bonyolult. Mrs. Sloan alaposan szemügyre vette a szomszédja arcát. Fura megjegyzés volt ez olyas valakitől, aki így főzi a kávét. Hát nem különös? kérdezte aztán. Egy férfi könyvet ír arról, amiről semmilyen személyes tapasztalata nincs. Mármint úgy értem a szülésről és ami utána jön. És tessék, bestseller lesz. Gyanús ez nekem. Szerintem a felesége írta, ő meg csak rátette a nevét. Mert egy férfi neve rögtön megbízhatóbbnak és szakértőbbnek tűnik. Ön szerint nem. De nem ám. Vágta rá Elizabeth. Egyetértünk. Mindketten belekortyoltak a kávéba. Szia, 6.30! A szomszéd a kutya felé a kezét. Hat-harminc odaszaladt. Ön ismeri a hat harminc-at? Bizzott, mint mondtam, a szomszédban lakom. Gyakran látom jönni-menni az ebet. Amúgy tudta, hogy törvény írja elő a pórázt. Medlin meghallotta, hogy póráz, és rettenetesen hangosan felvisított. Szentséges szűz Mária! Mrs. Lona babával a kezében felpattant. Ez szörnyű, te kislány! Nézte a kivörösödött arcucskát, és ahogy ringatta a zajforrást, járkálni kezdett a laborban. Sok évvel ezelőtt, amikor az első gyerekem még kicsi volt, Mr. Sloan elutazott üzleti ügyben, és egy gonosz fickó betört a házunkba. Azt mondta, hogy árabolja a babát, ha nem adom oda neki az összes pénzünket. Akkor már négy napja nem aludtam, és nem fürödtem. Egy hete nem fésülködtem, és Isten tudja, mikor ültem le nyugodtan utoljára. Úgyhogy felé a gyereket. Tessék Hát, én még sosem látta a felnőtt férfit olyan rémülten elrohanni. Mrs. Sloan áttette másik karjába medlint, és bizonytalanul körbepillantott. A tápszert is olyan bonyolultan csinálja, mint a kávét, vagy az simán is lehet. Mert akkor megcsinálom. Már készen van. Elizabeth elővette az üveget egy langyos vizes kislábasból. Az újszülöttek rémesek. Mrs. Sloan a hamis láncát igazgatta, miután átadta Elizabethnek a kislányt. Már előbb is jönnöm kellett volna, de azt hittem, vannak ismerősei, akik segítenek. Hogy is mondjam, annyi férfi jár magához, a legfurcsább időpontokban. Zavartam, megköszörülte a torkát. -muka ügyben. Nevezze, aminek szeretné. Tudós vagyok, magyarázta Elizabeth. Azt hittem Mr. Evans volt a tudós. Én is. Hát persze, csapta össze a kezét a szomszédasszony. Nos, mennem kell, de ha bármikor szüksége lenne egy kis segítségre, akkor itt vagyok a szemben lévő házban. Vastagceruzával felírta a telefonszámát a konyhában a falra a telefonkészülék fölé. És nehogy azt higye, hogy zavar, ha felhív, sőt, Mr. szlón tavaly ment nyugdíjba, állandóan otthon van, szóval szívességet tesz vele, ha hív, misszott. Lehajolt és elővet valamit a szatyrából. Tessék egy kis házikoszt. Nem mondom, hogy elsőrangú, de ennie kell valamit. Elizabeth rádöbbent, hogy nem akar egyedül maradni. Mrs. Sloan, maga olyan sokat tud a kisbabákról. Rengeteget. A kisbabák önző szadisták. Nem is értem, miért van bárkinek egynél több gyereke. Magának hány van? Négy. De mit akart mondani Mizott? Aggasztja valami? Hát csak az a helyzet, hogy... Elizabeth hangja megremegett. Mondja csak ki nyugodtan. Rémes anya vagyok, hadarta Elizabeth. Nem csak, hogy elaludtam a padlón, de minden más is. Pontosabban? Például Dr. Spock szerint fontos a napi én is betartani, de Medlin fütyül rá. Harriet Sloan felhorkant. Elizabeth folytatta. És nem tapasztalom meg azokat a pillanatokat, amiket minden anya ismer. Fogalmam sincs ilyesmiről. Hát az anyaság tökéletességét, a csodát... Azt csak a női magazinokban létezik, vágott közben Mrs. Sloan. El ne hídje, hazugság. De én úgy érzem, hogy amit érzek, az nem normális. Én igazából sosem akartam gyereket. Most viszont lett egy, és szégyellem, de bevallom, hogy már kétszer is megfordult a fejemben, hogy odaadom valakinek. Mrs. Sloan megtorpant az ajtóban. Kérem, ne a rosszat rólam, könyörgött Elizabeth. Na, várjon csak! Azt mondta, kétszer fordult meg a fejében, hogy odaadja valakinek a babát, ugye? A fejét ingatva úgy nevetett, hogy Elizabeth majd elsőjét szégyenében. Nem vicces? tiltakozott. Kétszer? Csak kétszer? A húsz se lenne sok, ne aggódjon. Elizabeth lesütötte a szemét. Az ördögbe is hiszen a világon a legnehezebb dolog az anyaság, magyarázta Mrs. Sloan együttérzőn. Hát nem mesélt magának az édesanyja. Amint ezt kimondta, látta, hogy a fiatal anya megdermed. Értem, folytatta finomabban. Az mindjárt más. Csak ne aggódjon annyit. Maga jól csinálja, mizzott, és idővel könnyebb lesz. Mi lesz, ha mégsem? kérdezte Elizabeth kétségbe esetten. Mi lesz, ha ha rosszabb lesz. Mrs. Sloannak nem volt szokása megérinteni másokat, de most visszasietett az ajtó menedékéből, és megpaskolta a szomszédja vállát. Jobb lesz. Egészen biztosan könnyebb lesz. Mi Zott? Mi a kereszt neve? Elizabeth. Mrs. Sloan megfogta a kezét. Elizabeth, én Harriet vagyok. Azt javaslom, tegeződjünk. Kis ideig hallgattak, amíg átálltak a tegeződés bensőségesebb világára. – Adhatok egy tanácsot, mielőtt hazamegyek? – kérdezte Harriet. Az az inkább mégsem. Ami engem illet, gyűlölök tanácsot kapni, főleg kéretlenül. Elpirult. – Te is utálod a kéretlen tanácsadókat? – Mert én nagyon. Ostobának érzem magam tőlük. Ráadásul pocsék tanácsokat adnak. – Mondj csak – kérte Elizabeth. – Herriett tétovázott. Na jó, talán ez nem is igazán tanács, csak ötlet. Elizabeth várakozást teljesen hallgatta. Minden nap szállj magadra egy pillanatot, mondta Herriett. Egy pillanatot? Egy pillanatot, amikor csak magaddal foglalkozol. Nem a babával, nem a munkával, nem a néhai Mr. evans és nem a rendetlenséggel. Semmi mással, csak magaddal. Azzal, amire szükséged van, amit szeretnél. Legyen egy pillanat, amikor csak körülötted forog a világ. Harriet meghúzta a gyönsorát, sorát. Aztán folytathatod a teendőidet. Harriet nem említette, hogy ezt a tanácsot ő maga sosem fogadta meg, sőt, egy nevetséges női magazinban olvasta. A lelkemélyén ugyanis remélte, hogy egyszer majd ő is minden más elé helyezi a saját célját. pedig a szerelmet. Azt, hogy megtalálja az igazit. Kinyitotta az ajtót, elköszönt, és távozott. Medlin pedig felébredt, és sírni kezdett.